Коротке замикання. Я не поступлюся. Це було б так легко. Вона цілком могла б жити там, назовні. Триматися бляха якнайдалі від оцієї рипливої яєчної шкарлупи і повертатися досередини, лише коли їй треба буде поїсти, поспати чи виконати ту частину своєї роботи, що потребує атмосфери. Вона могла б провести решту свого життя, ширяючи понад окаїнським ложем. Любін саме так і живе. Брандерика Каракота навіть Наката вже починають призвичаюватися до такого способу життя. Лені Кларк знає, що їй тут не місце, як і жодному з них. Але водночас їй страшно від того, що те зовні може з нею зробити. Я можу скінчити як Фішер. Це було б так легко, просто вислизнути, відплисти геть. Якщо якесь гаряче джерело часу в грунту не доконають мене раніше. Останнім часом вона дуже цінує своє життя. Можливо, це означає, що вона його втрачає. Що то за рифтер, який переймається своїм життям. Але факт залишається фактом. Рифт починає її лякати. Це не сінітниця. Цілковита, повна не сінитниця. Та й хто б не боявся. Ти боїшся. Так, Карла. Того, що ти дозволиш йому з тобою зробити. Скільки часу вже минуло тиждень? Два дні. Два дні, відколи вона востаннє спала назовні. Два дні, відколи вона вирішила уяснити себе тут. Вона виходить назовні, щоб працювати, а щойно завершується кожна її зміна, повертається назад. Ніхто ані словом не згадує про переміну, що відбулася в ній. Можливо, ніхто тієї переміни й не помітив якщо рифтери не повертаються на станцію біб після закінчення роботи, то розсіюються дном океану, щоб займатися чим їм заманеться у чудовому крижаному усамітненні. Але вона знає, що Актон помітить він помітить і сумуватиме за нею, повернеться слідом за нею до середини. Або, можливо, він спробує вмовити її податися назовні та посвариться з нею, якщо вона опиратиметься. Але Акто не виказує жодного прояву таких прагнень. Він і далі проводить там, назовні, так само багато часу, як і завжди. Звичайно, леній досі бачиться з ним. За їжею, у бібліотеці, один раз під час сексу, впродовж якого жоден з них не заговорював про щось важливе. А тоді він знову пішов геть, повернувся до океану. Він не укладав із нею жодної угоди, а вона навіть не розповідала йому про свою угоду із самою собою. Та попри це Лені однаково почувається зрадженою. Він їй потрібен. Вона знає, що це означає. Бачить відбитки власних ніг, які рясно всіють шлях перед нею, але читання знаків і зміна курсу – то дві цілковито відмінні речі. Її нутрощі викручує від потреби вийти. Чи то до нього, чи то просто назовні. Цього вона не знає напевне. Але допоки він там, назовні, а вона всередині станції Біп, Лені Кларк може переконувати себе, що досі тримає все під контролем. Це вже такий собі прогрес. А зараз, горнувши скаладчиком у своїй каюті, за щільно запечатаним люком, вона чує підземне булькотіння повітряного шлюзу. Вона підводиться з ліжка, неначе радіокерована машина. Лунають звуки: ляскання плоті об метал, шум гідравліки та пневматики. Голос. І ось Лені Кларк вже прямує на вологу палубу, актон приніс із собою до середини Дивовижно по Це водильник, який сягає майже двох метрів завдовжки. Желеподібний мішок плоті із зубиськами, як половина передпліччя Кларк. Рибина лежить на палубі, судомно здригаючись, а її тельбухи вивергаються назовні через рот у середовищі підтримуваного на станції біб атмосферного тиску, що діє на цю потвору майже як потрапляння у вакуум. Повсюди з її тіла, неначе паростки, випинаються десятки мініатюрних хвостів, які кволо посмикуються. Карако та Любін, які саме порилися коло якогось завдання, визирають з технічного шлюзу. Актон стоїть поруч зі своїм ловом. Його грудна клітка досі надимається, з тихим сичанням, наповнюючись повітрям. «Як ти запхав її до шлюзу?» – дивується Кларк. «То доречніше буде запитати?» – каже Любін, підходячи ближче. «Навіщо було завдавати собі цього клопоту?» «Що це за хвости такі?» – запитує Карако. «Актон шкіриться до них. Не хвости, самці». Вираз обличчя Любіна ані трохи не змінюється. Та невже. Тварк нахиляється вперед. Тепер вона бачить, що то не просто хвости. Деякі з них мають додаткові плавці на боках і спині. У декотрих із них є зябра. А в декількох навіть очі. Це має такий вигляд, ніби ціла зграйка дрібних рибок-водильників забурюється в одну велику рибину. Деякі вгрузливі її тіло лише до рівня щелеб, а деякі занурилися до самого хвоста. Зненаць калені вражає інша думка, навіть відразливіша за попередню. Цій великій рибині більше не потрібен її рот. Вона просто поглинає усю ту дрібноту своїм власним тілом, немов якийсь велетенський, вражений деградацією мікроб. Груповий секс у рифті, каже Актун. Усі ті великі рибини, яких ми зустрічали, то самиці. А самці – це отакі от малі йобарі завбільшки з палець. На такій великій глибині не часто випадає нагода для побачень. Тож вони просто вчепляються в першу ліпшу самицю, яку знаходять, а тоді безплавлюються з нею докупи. І їхні голови всотуються в її тіло, їхні кровоносні судини сполучаються. Вони – паразити, розумієте? Вони проникають у її бік, і решту своїх життів живляться нею. І їх таки біса, Але вона більша за них. Вона сильніша. Вона могла б пожертвити їх живцем, якби лише… Він знову сидів у бібліотеці, зауважує Карако. Якусь митяк Тон дивиться на неї. Тоді підкреслено повільно вказує пальцем на роздутий труп, який лежить на палубі. Оце ми. Тоді він хапає одного з паразитичних самців і відриває його від великої рибини. А оце усі решта, розумієте? А. промовляє Любін. Метафора. Розумно. Актон робить один єдиний крок в його бік. Любіне, ти вже починаєш нев'єбенно мені набридати? Та невже. Схоже, погроза не справила на Любіна ані найменшого враження. Кларк робить крок уперед, стає не просто поміж ними, а трохи обіч, утворюючи вершину людського трикутника. Вона не має ані найменшого уявлення, що їй робити, якщо справа дійде до бійки. Вона не має ані найменшого уявлення, що їй треба сказати, щоб цьому запобігти. І несподівано вона відчуває, що вже не певна, чи насправді цього хоче. «Та годі вам, хлопці», – каже Карако, спираючись спиною на сушарку для спорядження. Хіба ви не можете вирішити свою суперечку якось інакше? Можливо, вам краще просто дістати лінійку і помірятися членами, або що? Вони витріщаються на неї. Обережніше, Джуд, щось ти стаєш надто задеркуватою. А тепер вони витріщаються на Кларк. Невже це я сказала? Упродовж довгої-довгої миті нічого не відбувається. Тоді Любін хмикає і повертається назад до майстерні. Актон спостерігає за тим, як той іде геть, а потім, позбувшись безпосередньої загрози, Прямує до повітряного шлюзу. Мертвий водильник, наїжджачений навалою паразитів, конвульсивно тріпотить на палубі. Лені, він насправді стає дуже дивним. Каже Карако, поки вода затоплює повітряний шлюз. Можливо, тобі слід його просто відпустити. Кларк на те лише хитає головою. Куди відпустити? Лені навіть спромагається усміхнутися. Вона шукала Карла Актона, але натомість якимось чином знайшла Джері Фішера. Він сумовито дивиться на неї згори вниз, з іншого кінця якогось довгого тунелю. Здається, не їх розділяє цілий океан. Джері нічого не каже, але вона відчуває його сум, його розчарування. «Ти збрехала мені, промовляйте, відчуття. Ти сказала, що навідуватимешся до мене, і ти мені збрехала. Ти геть про мене забула». Він несправедливий до неї. Вона ж ніяк про нього не забула. Вона лише намагалася. Звісно, Лені не каже цього вголос, але якимось чином він однаково на це реагує. Його відчуття змінюються. Сум згасає, а натомість виникає щось значно холодніше, щось настільки глибинне та прадавнє, що вона не може добрати слів, щоб це описати. Щось чисте. Заду щось торкається її плеча. Лені Рвучко розвертається. До неї вмить повернулася пильність, і готуючись відбити напад, Кларк стискає руку на своєму кийку. «Ей, заспокойся, це я!» Силуэт Актона висить на тлі блідого розмитого світла, що сіється від горлянки. Кларк розслабляється. Легенько штовхає його в груди. Нічого не каже. «Ласкаво прошу назад», – мовить Актон. Давненько я не бачив тебе тут назовні». «Я саме… я саме шукала тебе», – каже вона. «У тій муляція?» «Що? Ти просто плавала там долілиць». «Я саме…» – вона відчуває залишки неспокою, але не можу пригадати, з чим він пов'язаний. Мабуть, я задрімала. Я бачила сон. Минуло вже стільки часу, відколи я спала тут восстання. Вже й не... Думаю, минуло чотири дні. Мені тебе бракувало. Ну, ти міг би повернутися до А Актон киває. Я намагався. Але мені жодного разу так і не вдалося протиснути крізь шлюз усього себе. А та частина, яку я таки протискував, ну, вона була вкрай кепською заміною, якщо ти пригадуєш. Я не впевнена, Карле. Ти ж знаєш, як я почуваюся. Правильно. А ще я знаю, що тут назовні тобі подобається так само сильно, як і мені. Інколи я відчуваю, що міг би просто залишитися тут назавжди. Він на мить зупиняється, не би, зважуючи альтернативи. Фішер усе правильно зробив. Щось усередині неї холоне. Фішер? Він і досі тут, Лен, і ти про це знаєш. Ти його бачиш? Не часто. Він доволі полохливий. Коли це ти, я маю на увазі... Лише коли я сам. І достатньо далеко від Біба. Вона роззирається, охоплена незрозумілим острохом. Ну, звісно. Ти його не бачиш. Його тут нема. А навіть якби й був, тут однаково занадто темно для того, щоб... З на волі Лені змушує себе залишити свій налобний ліхтар вимкнутим. Він... Я думаю, він насправді прив'язаний до тебе, Лен. Але, мабуть, це ти теж знаєш. Ні-ні, я не знала. Я не знаю. Він з тобою розмовляє? Вона сама не знає чому, але цей факт її б обрасив. Ні. Тоді як? Якусь митяк Тон мовчить. Я не знаю. У мене просто склалося таке враження. Але він не говорить. Це... Ну, я не знаю, Лен. Він просто вештається тут і спостерігає за нами. Я не знаю, чи він при здоровому глузді. Принаймні, у тому сенсі, який ми вкладаємо в це поняття. Він спостерігає за нами, промовляє вона. і Кодор відтворює ці слова тихо і безбарвно. Він знає, що ми з тобою разом. Я думаю, думаю він дійшов висновку, що це якоюсь мірою мене з ним об'єднує. А хто ненадовго замовкає. Ти і піклувалася про нього, адже так? Отак. Це завжди починається так безневинно. Ти і піклувалася про нього, це так мило. А тоді, то він здавався тобі привабливим, а потім, ну то, напевно, ти щось таке зробила, інакше чого б він і далі до тебе підкочував. А потім, ах ти їбана Шльондра, та я тебе. Лені, каже Актон, я не намагаюся нічого починати. Вона чекає, спостерігаючи за ним. Я знаю, що нічого не було. Але навіть якщо й було, я знаю, що це аж ніяк нам би не загрожувало. І таку фразу їй вже траплялося чути раніше Коли я думаю про це зараз, то розумію, що це завжди було моєю проблемою, міркує Актон. Я завжди мав покладатися на те, що казали мені інші люди, а люди люди брешуть весь щаслин. Ти ж сама це знаєш. Тож, байдуже, скільки разів вона присягається, що вона тебе не найобує, чи навіть не хоче тебе найобувати. Як ти можеш бути в тому впевнений? Не можеш. Тож і припускаєш наперед, що вона бреше. А коли тобі весь час брешуть, то це збіса добрий привіт для того, ну, для того, що я інколи роблю. Карле, ти знаєш? Я знаю, що ти мені не брешеш. Ти мене навіть не ненавидиш. І це вже якась зміна. Вона простягає руку, щоб торкнутися його щоки. Як на мене це добрий знак? Я рада, що ти мені довіряєш. Насправді, Лен, мені не треба тобі довіряти. Я просто знаю. Що ти маєш на увазі? Як? Я сам того не певен, відказує він. Це якось пов'язано з тими змінами, що відбулися у мені. Він чекає, поки вона щось на це відповість. Про що ти, Карли? Врешті-решт озивається Лені. Ти кажеш, що можеш читати мої думки? Ні, нічого такого. Я просто, ну, я більше з тобою ототожнююсь. Я можу... Це доволі складно пояснити. Кларк пригадує, як Актон левітував у товщі води поруч з осяйним курцем. Помпейські черв'яки можуть їх передбачати. Молюски та краби можуть їх передбачати. То чому я не можу? Він налаштувався, усвідомлює вона, на усіх живих істот. Він налаштувався навіть на тих клятих черв'яків. Ось як він Він налаштувався на Фішера. Лені торкається язиком до вимикача ліхтаря. Яскравий світляний конус прохромлює безодню. Вона прочісує променем воду навколо них. Нічого. А інші його бачили? Не знаю. Здається, Карако раз або двічі фіксувала його на сонарі. Повертаємося, каже Кларк. Не повертаємося. Залишся ненадовго. Проведи зі мною ніч. Вона зазирає просто в його порожні лінці. Будь ласка, Карле, пішли зі мною. Поспіхоч трохи всередині. Він не є небезпечним, Лен? Не в тому річ. Принаймні, не лише в тому. Тоді в чому? «Карле, а ти ніколи не думав, що у тебе може розвиватися щось типу залежності від оцього твого нервового приходу?» «Та годі тобі, Лен, ми ж усі дістаємо прихід від цього рифту. Саме тому ми тут». «Ми дістаємо прихід тому, що ми йобнуті на всю голову. Проте це не означає, що ми повинні зі шкіри пнутися, щоб посилити цей ефект». «Лені! Карле!» Вона кладе свою долоню йому на плечі. «Я не знаю, що тут з тобою відбувається. Але хай чим би це не було...» Воно мене лякає. Він киває. Я знаю. Тоді, будь ласка, прошу тебе, спробуй зробити по-моєму. Спробуй знову поспати всередині хоча б якийсь час. Спробуй не проводити кожнісіньку митне спання, повзуючи дном океану, добре? Лені, всередині я сам собі не подобаюсь. Всередині я навіть тобі не подобаюся. Може так, я не знаю. Я просто... Просто я не знаю, як давати раду з тобою, коли ти такий. Коли я не збираюся вибити усе лейно з першого ліпшого, хто трапиться мені під руку? Коли я поводжусь як раціональна людина? Якби ми розмовляли про це на Бібі, то зараз уже кидалися б одне -на, на одного усілякими речами. Він на мить замовкає. У його поставі щось змінюється. Чи, може, саме того тобі й бракує? Ні, звичайно, ні. заперечує вона, здивована цією думкою. Все ж тоді. Будь ласка, просто зроби мені таку приємність, яка з того може бути шкода. Акто не відповідає. Але у Лені виникає нецілком усвідомлена підозра, що він таки міг би їй дещо на це відповісти. Вона має віддати йому належне. Акто нове видно в кожному його русі, але попри те він навіть першим дістається до повітряного шлюзу. Проте коли вода зливається зі шлюзу, з ним щось відбувається. Повітря вривається в нього і якимось чином заміщує з собою щось інше. Лені не може достеменно збагнути причини такої переміни. Вона дивується, чому раніше ніколи цього не помічала. У нагороду вона одразу веде його просто до своєї каюти. Він трахає її, притискаючи до перебірки, не самовито, не і не криючись. Тваринні звуки луною розлягаються корпусом станції. Коли він кінчає, вона не замислюється, чи не заважав цей шум решті рифтерів. Чи хоча б хто-небудь із вас задумувався над тим, запитує Актон. Чому тут внизу все пиздець, як паскудно? Це дивна і надзвичайна нагода, така сама рідкісна, як парад планет. Упродовж останньої години чи двох, усі циркадні годинники синхронізувалися, одночасно прививши кожного ріфтера на вечерю. Майже кожного, Любіна, ніде не видно. Хоча не те, щоб він коли-небудь брав активну участь у розмові. «Що ти маєш на увазі?» – запитає Карако. «А ти сама, як думаєш? Та розвернися ж навколо заради Бога. Актон робить широкий жест, обводячи рукою всю кают компанію. Тут за ледве вистачає місця, щоб випростатися на повен зріст, куди не кинеш шоком, всюди ті бані труби та кабелі це ніби жити у технічній коморі. Брандер, який саме набрав повен рот регідратованої картоплі, супить брови. Їм довелося вкладатися в дуже жорсткий графік, припускає наката. Тоді важливо було якнайшвидше ввести станцію в експлуатацію. Можливо, вони просто не мали часу на те, щоб зробити тут усе таким зручним і приємним, яким воно могло б бути. Актон пирхає. Та годі тобі, Еліс. Ну скільки того додаткового часу могло піти на те, щоб розробити креслення, яких передбачено пристойний простір між головою та стелею? Відчуваю, що зараз ми почуємо якусь теорію змови, зауважує Брандер. Ну ж, Бокарле, ти вже розкрий нам таємницю. Чому ж управління електромережі зі шкіри пнеться, щоб ми постійно набивали собі гулі на головах? Може, за допомогою нас вони хочуть вивести породу нижчих людей, щоб менше їли? Лені Кларк відчуває, як актом напружується. Це нагадує невелику ударну хвилю, що прокочується від його напнутих м'язів на пульс напруги, що хвилями розходиться у повітрі і розбивається об її гідрокостюм. Вона, ніби мимохідь, заспокійливо кладе під столом руку йому настигну. Звісно, вона добре усвідомлює можливі ризики. Якщо актон подумає, що ним опікується, це лише його ще сильніше роздратує. Але цього разу він трохи розслабляється. Я думаю, вони намагаються виводити нас з рівноваги. Я думаю, вони навмисно розробили біб таким чином, аби постійно піддавати нас стресу. Навіщо? Знов узивається карако, напружено, але чемно. Тому що це дає їм перевагу, що більше часу ми проводимо на межі нервового зриву, то менше часу маємо на обміркування того, що ми могли б їм заподіяти, якби насправді того захотіли. І що ж саме ми могли б їм заподіяти? Подумає головою Джуді. Ми могли б повністю знеструмити електричну мережу від островів Королеви Шарлотти до самого Портленда. Тоді вони просто змінили джерело живлення, каже Брандер. Є ще інші глибоководні станції. А тож, і персонал усіх тих станцій такі самі люди, як ми. Актон ляскає долоною по стільниці. Ну ж бо люди, прокиньтеся. Вони не хочуть, щоб ми були тут унизу. Вони нас ненавидять. Ми ж хворі виродки, які б'ють своїх дружин і їдять своїх немовлят на сніданок. Якби не той факт, що будь-хто інший тут внизу поїхав би дахом, Кларк хитає головою. Однак, якби вони хотіли, то могли б взагалі повністю вилучити нас із цієї системи. Вони могли б усе тут автоматизувати. Алілуя! А хто насмішковато в долоні? Жінка нарешті второпала. Брандер відкидується назад у кріслі. Облич актони. Хіба ти ніколи раніше не працював на управління електромережі? Чи ніколи не працював на жодну бюрократичну установу? Актонові очі, не на шарнірах, обертаються до Брандера та прикипають до нього поглядом. До чого ти хилиш? Брандер, на обличчя якого з'явився натяк на зневажливу посмішку, зустрічає його погляд. Я хилю до того, Карле, що ти дошукаєшся того, чого насправді немає. Ну, зробили вони стелі за низькими. Це значить, що їхній оздоблювач інтер'єру гівно вартий. Чи ж це новина? Управління електромережі аж так тебе не боїться. З махом руки він обводить внутрішній простір станції БІП. Це не якась витончена психологічна війна. Просто БІП спроєктували некомпетентні халтурники. Брандер поводиться і заносить тарілку до камбуза. Брандер підводиться і заносить тарілку до камбуза. Якщо тобі не подобається висота стель, просто залишайся назовні. Актон дивиться на Лені Кларк. Його обличчя геть позбавлене будь-якого виразу. Ну, я не проти, повір мені. Він сутулися над бібліотечним терміналом. Звуковізуалізаційні окуляри закривають його вуха та очі. Плоскопанельний дисплей, як зазвичай у таких випадках, лишається темним, щоб приховати від сторонніх очей ту інформацію, яку він шукав. Так ніби щось у цій базі даних могло бути справді особистим. Так ніби управління електромережі не дозувало будь-який факт, вартий того, щоб його приховувати. Вона навчилася його не турбувати, коли він такий. Він там полює, і його обур'є, коли хтось або щось відвертає його увагу. Немовби ті файли, які він шукає, може якимось чином утекти, варто йому лише поглянути в інший бік. Вона не торкається його, не проводить лагідно пальцем по його руці, не намагається розім'яти вузли на його плечах. Уже ні. Існують певні помилки, на яких Лені Кларк може вчитися. Насправді, на свій дивний лад, Актон є беззахисним. Він відрізаний від решти станції БІП, глухий і сліпий у присутності людей, які аж ніяк не є його друзями. Брандер просто зараз міг би підійти до нього ззаду та овігнати йому ножа в спину. Однак Актона ніхто не чіпає. Скидається на те, що його сенсорне самовигнання, ця його добровільна вразливість, є чимось на кшталт зухвалого виклику який нікому не стає відваги прийняти. Тож, як Тон сидить за клавіатурою, спершу клацаючи, а зараз уже гамселячі по ній пальцями у своїй особистій інфосфері, а його глуха і сліпа присутність заповнює собою всю кают-компанію, сягаючи далеко за межі пропорцій його фізичного тіла. Блять! Він зриває звуковізуалізаційну гарнітуру зі свого обличчя та грюкує кулаком по консолі. На ній не утворюється ані найменшої тріщинки. Актон люто озирає кавідаю компанію своїми полум'яними білими очима. Його погляд зупиняється на накаті, яка стоїть у камбузі. Лені Кларк мудро уникає зорового контакту. Цій базі даних уже під років. уроків. Вони на довгі місяці запихають нас у цей довбаний чорний анус і навіть не дають нам підключитися до мережі. Накат розводить руками. Мережа заражена, нервово промовляє вона. Вони «Завантажені та очищені дані щомісяця. Або де? Я це, блядь, знаю». Голос Актона несподівано стає лиховісно спокійним. Наката розуміє, натяк і замовкає. Актон підводиться. Здається, немов усе приміщення зіщулюється довкола нього. «Мені треба звідси вийти». Зрештою, каже він, а тоді робить крок у бік драбини і кидає побіжний погляд на Кларк. «Ти йдеш?» Кларк хитає головою. Ну, як знаєш?» «Можливо, караком». В минулому та вже виявляла бажання почати з нею розмову. Не те щоб Кларк колись приставала на пропозицію звірити їй свої думки. Однак усе змінюється. Більше немає двох карлів Актонів, а колись були. Насправді усі її партнери були двоїстими. Завжди був господар. Носій таке собі магнітне шасі, чиє обличчя та ім'я не мали жодного значення, оскільки вони могли змінюватися без жодного попередження. І забезпечуючи тяжість у кожному носієві, за кожною мигітливою парою очей, завжди ховалася та внутрішня істота, і це не змінювалося ніколи. Та й правду кажучи, Лені Кларк не знала б, що робити, якби колись все-таки змінилося. Тепер вона мала справу з чимось новим, із зовнішньою істотою. І ця істота, принаймні, поки що не виказувала схильності до насильства. Проте вона, схоже, мала рентгенівський зір, а це могло б бути навіть гірше. Лені Кларк завжди спала з внутрішньою істотою. Дотепер вона завжди припускала, що робить це лише через брак альтернатив. Вона легенько постукає по люку каюти Карако. Джуді, ти там? Мала б бути. Її більше ніде немає на станції БІП. і сонар не знаходить ані сліду Карако назовні. Жодної відповіді. Це може зачекати. Ні, це вже й так чекало досить довго. Якби я почувалася, якби вона не я. Люк зачинений, але не заблокований. Кларк прочиняє його на кілька сантиметрів і зазирає всередину. Якимось чином їй це вдалося? Еліс Наката і Джуді Карако лежать на тій крихітній кольці, притулившись одна до одної, наче ложки. Їхні очі безупинно посмикуються під склепленими повіками. Накатана машина сновидінь стоїть поруч них на варті, обліпивши своїми вусиками тіла сплячих жінок. Кларк дозволяє Люкові із сичанням зачинитися. Однак, це була дурна ідея. Ну, що вона мала б знати? Але їй цікаво, як давно ці двоє разом. Лені ніколи не думала, що вони можуть зійтися. Твого хлопця тут досі немає. Гукає до неї Любін. Ми з ним мали поповнити запас охолоджувальної рідини на сьомому номері. Кларк викликає топографічний дисплей. Як давно ви мали розпочати? О, ще о 4.00. Гаразд, актон запіснюється на півгодини це незвично. Цими днями він зі шкіри пнеться, аби лише бути пунктуальним. неохоче поступка, яку він робить Кларк в ім'я групових стосунків. «Я не знаходжу його на сонарі», – доповідає вона. «Хіба що він тримається при самому дні?» «Стривайно». Ну». Лені висовується з комунікаційної рубки. «Аго! Чи хтось бачив Карла?» Він ще раніше пішов. Відгукується брандер з вологої палуби. «Думаю, здійснює технічне обслуговування на сімці». Кларк знову підключається до Любінового каналу. Його тут нема. Брандер каже, що він уже пішов. Я продовжую його шукати. Добре. Принаймні його сигналізатор смерті не спрацював. Кларк не може сказати напевно, вважається любін на краще чи на гірше. Краймо калині помічає якийсь рух. Вона підводить погляд. У промі люка стоїть на ката. Ти його знайшла? — запитує вона. Кларк хитає головою. Одразу перед тим, як піти, він був у медичному відсіку, каже Наката. Він розітнув себе. Сказав, що робить якісь удосконалення. О, Боже! Сказав, що вони покращують результативність його дій, коли він назовні. Ще сказав, що згодом покаже мені, як це діє. Можливо, щось пішло не так. Кларк викликає дисплей зовнішньої камери, що показує довколишній краєвид під червом станції. Якусь мить зображення мерехтить, а тоді прояснюється. На екрані з'являється зубчасти коло світла, що розкинулося мулистою рівниною, розіпнуте гострими, не наче ножі, кіннями якірних трусів. Коло самого краю того кола людська постать, яка лежить долілись, стискаючи голову обома руками. Лені пробуджує до життя акустику ближньої дії. «Карле, Карле, ти мене чуєш?» Він реагує. Його голова обертається, він дивиться вгору на світло прожекторів. Лінзи на його очах відбивають у камеру пильний та безвиразний білий погляд. Він тримтить. Його вокодер, проказує Карако. З динаміка лине звук. Тихий, повторюваний, механічний. Це... це затинання. Кларк уже на вологій палубі. Вона знає, що промовляє вокодер Актона. Вона знає, адже те саме слово раз у раз повторюється в її власній голові. Ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні. Жодних очевидних моторних ушкоджень. Він навіть може сам дістатися всередину. А Власне, коли Кларк намагається йому допомогти, Актон просто ціпеніє. Він стягує з себе спорядження і, не зравнивши ні слова, прямує слідом зелені до медичного відсіку. Наката дипломатично зачиняє за ними люк. І тепер Актон з кам'яним обличчям сидить на оглядовому столі. Кларк знає стандартну процедуру – зняти з нього гідрокостюм, вийняти лінзи, перевірити автономну реакцію зіниць і рефлекторні дуги, вколоти його, взяти звичні зразки, рівень газів у крові, показники ацетилхоліну, ГАМК – молочної кислоти. Вона сідає поруч із ним. Їй не хочеться виймати його лінзи, їй не хочеться бачити того, що ховається за ними. Твої інгібітори, зрештою промовляє вона, наскільки сильно ти знизив їхній рівень? На 20%. Що ж, вона намагається говорити якомога невимушеніше. Принаймні тепер ти знаєш свою межу. Просто підкрути їхній рівень до нормального. Актон майже непомітно хитає головою. Чому ні? Надто пізно. Я перейшов щось на кшталт порога. Я не думаю, я відчуваю, що це незворотно. Ясно. Вона невпевнено кладе одну долоню на його руку. Він на це не реагує. А як саме ти почуваєшся? Сліпим, глухим. Але ж ти не є таким. Ти запитала, як я почуваюся. Відказує він, і на його обличчі досі немає жодного виразу. Ось. Вона знімає ярем шолом з гачка, на якому він висів. Актом дозволяє прикріпити той шолом до його голови. Якщо справді щось не так, ця штука має лен, що справді не так. Подивимося. Шолом тим часом передає показники на діагностичний дисплей. Кларк має такі самі фахові знання з медицини, як і решта рифтерів. Ними її розум начинили ті самі машини, що захопили контроль над її снами. Але усі ці необроблені дані ні про що їй не кажуть. Впливає майже хвилина, перш ніж шолом друкує на дисплеї короткий підсумок. У тебе занадто низький рівень синаптичного кальцію. Вона обачно старається не показувати йому свого полегшення. Думаю, цьому є сенс. Твої нейрони надто швидко пропускають через себе імпульси, тому врешті-решт їм починає чогось бракувати. Він мовчки дивиться на екран. Карле, все гаразд? Вона нахиляється до його вуха, поклавши руку йому на плече. Це виправиться саме собою. Просто підніми рівень інгібіторів до норми. Потреби знизяться, а ресурси збільшаться. З тобою не сталося ніякої біди. Він знову хитає головою. Нічого з того не вийде. Карли, подивися на показники. З тобою все буде добре. Будь ласка, не торкайся мене. Каже він, не роблячи ані найменшого руху.